el ni bun și sfânt, și încer și pe pământ, El tată bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul I-148 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi ne ocupăm cu cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, meditând asupra fiecărui verset luat în mod individual. În scopul acesta suntem ajutați de un mănânc de cugetări și meditații pe care Duhul lui Dumnezeu l-a însuflat pe preotul Niculiță să le alcătuiască și apoi să fie prelucrate în cadrul studioului, la ale cărui misiuni ascultați. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 6 din Evanghelia după an, capitolul 12, verset cu ocazia căruia am avut o serie de gânduri, Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom adăuga acelor gânduri altele noi, pe care din motive de timp nu ne-am putut acoperi în lecțiunea trecută. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o relatare. Spune că un industriaș reușise într-o strălucită carieră, dar a fost împiedicat de boală. Medicul familiei l-a îmbărbătat. El a observat însă că soția sa devenise îngrijorată în urma acestei consultații. Ce-a spus doctorul ceva care mi-a ascuns mie?" întrebă el pe soție. Da," zise ea și început să plângă. Ei bine," spuse din nou industriașul, cheamă pe profesorul X și spune-i să vină imediat la mine." După o oră profesorul sosi. Dacă voiți să vorbesc deschis, vă voi spune că în cazul dumneavoastră nu mai este nicio posibilitate omenească," spuse profesorul. Puneți-vă treburile în ordine cât mai repede cu putință. Bolnavul se întoarce atunci spre soția sa. Dragă, nu plânge, afacerile mele sunt în ordine, dar mi-e frică de ceea ce este dincolo de mormânt. cheamă deci pe pastorul cu tare. Acesta, bine cunoscut pentru ideile sale moderniste, se așeză lângă bolnav și început să-și dezvolte marile sale teorii. Ascultați, îl întrerupse bolnavul la o vreme, nu mai am mult de trăit. Spuneți-mi numai dacă se sfârșește totul odată cu moartea. Da, este foarte posibil. Și eu am crezut lucrul acesta multă vreme, dar acum mi-e teamă că m-am înșelat. Încercați să vă păstrați duhul senin și poate că veți fârși în somn. Cum? Dar unde am să sfârșesc? M-ați rătăcit toată viața și acum continuați să mă rătăciți? Pastorul părăsit pe bolnav ușor din numeri. Suferința muribundului creștea din zi în zi. Soția s i propuse. Vrei să chem pe domnul Re, evanghelistul care locuiește aproape de noi? Cheamă-l, zise bolnavul. Acesta veni, se așeză lângă moribund și ascultă istorisirea îngrozitoare a unei vieți în care Dumnezeu n-a niciun loc. Domnule, spuse evanghelistul, trebuie să vă spun că dumneavoastră sunteți pierdut, dar... Isus Hristos a venit să caute și să mântuiască tocmai ceea ce era pierdut, așa ca dumneavoastră. După aceea, Evanghelistul, istorisi Bornavului, viața sfântă, suferințele și moartea Domnului Isus, care a îndurat crucea pentru mântuirea păcătoșilor. Prin această jertfă, drepturile lui Dumnezeu au fost satisfăcute și el poate să ierte pe toți aceia care se apropie de el, mărturisindu-și păcatele și crezând din Isus. La un moment dat, muribundul se scule și spune. Cum? Toți pot fi primiți dacă fac așa? Da, toți, răspunse evanghelistul. O lungă tăcere se așternu, pe care o întrerupse glasul rugător al bonavului care zicea, Doamne Iisuse, ai milă de mine! Evanghelistul a mai avut încă timpul pentru a citi acestui suflet însetat de adevărul divin câteva texte din scriptură, Spre exemplu, Ioan 6,37, unde spune Isus: pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară, sau un altul, unde spune, sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Credeți, Adaugă el, că Dumnezeu, în puterea fi Domnului Isus Hristos, a iertat și păcatele dumneavoastră? Da, cred. Bolnavul se ridică puțin, un zâmbet se zări pe buzele sale și cu un suspin a dormi în Domnul. Cei care au asistat această moarte au fost profund impresionați. Da, iubiți ascultători, acesta este harul nesfârșit al Dumnezeului nostru, har care ni se oferă și nouă astăzi, dacă ne deschidem inima pentru El. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți acum, cu ocazia mesajului care ne stă înainte, să auzim cât mai limpede chemarea pe care ne-o faci, să venim acum să încheiem socotelile cu tine, să primim pe Domnul Isus, prin care ne poți ierta tot trecutul nostru și viața care ne mai rămâne de trăit, să o trăim de acum în ascultare de plină de tine, ca și Domnul Isus pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.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 Cui vrei să-l predai? Iată o întrebare. Astăzi este o întrebare la care ți se dau două alternative și rămâne de plin în alegerea ta. Poți astăzi să alegi să-l dai Domnului Isus sau satanei. Mâine însă, dacă te vei înfățișa la scaunul de judecată al lui Dumnezeu, acolo nu ți se va mai da ocazia să alegi și acolo vei suferi urmările alegerii pe care ai făcut-o aici pe pământ sau ale indiferenței față de alegere pe care ai avut-o acum aici pe pământ. Domnul să facă în așa fel încât toți să auzim astăzi această întrebare a Lui, să primim această ocazie binecuvântată de a alege și să-L alegem pe Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, am amintit în deschidere că ne aflăm în Evanghelia după în capitolul 12 la versetul 6, pe care vrem să-l concludem astăzi cu încă un gând. În versetul acesta 6 ni se spune că Iuda, care era un hoț, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Suntem deci în împrejurarea în care Maria sparge vasul cu mir foarte scump, de nard mirositor, unge picioarele Domnului Isus cu el, casa s-a umplut de mirosul mirului, iar Iuda, despre care ne arată cuvântul aici că era hoț, că el lua ce se punea în pungă, s-a arătat chipurile binevoitor față de săraci și a spus că mirul acesta nu trebuia risipit, ci trebuia vândut ca să se dea banii săracilor. Cuvântul însă ne arată că el era un hoț și ca unul care ținea punga lua el de fapt ce se punea în ea. Și în spatele pretinsei mile față de săraci se ascunda de fapt dorința lui satanică de a-l vinde mirul ca să ia el banii aceia. Frații mei, nu numai banul ne spurcă și ne depărtează de Domnul Isus, căci hoția nu stă numai în însușirea nedrept a banilor, ci orice lucru care se pune între noi și Dumnezeu este o hrană a eului nostru. Cine însușește slava care se cuvine numai lui Dumnezeu, nu înseamnă că și acela comite o hoție? Să nu luăm nimic din punga care nu ne aparține. Putem și noi o pungă, anumite daruri care trebuie să slujească numai comunității Domnului Isus, bisericii sale, celei vii. Să nu ne însușim noi prin ceea ce este în pungă, slava deșartă sau câștig mârșav, ca să nu fim la fel ca Iuda, orice dar. Folosit în chip egoist, numai pentru tine sau gruparea ta, înseamnă furt din pungă. Iată încă un prilej în care trebuie să ne analizăm cu toată seriozitatea, dacă nu cumva facem și noi parte din ceata hoților. Toți credincioșii adevărați, care au fost izbăviți prin Harul lui Dumnezeu de patimile lumești, au acum un surplus. De bunuri pământești În viețile lor La concret Cine a fost fumător înainte Și acum este credincios Nu mai cheltuie o anumită sumă de bani Pentru țigări Cel care a fost bețiv Nu mai cheltuie banii Pentru băutură Cel care mergeau la petreceri Nu mai cheltuie banii Pentru petreceri Și nu mai cheltuie nici timpul Nopțile pierdute Ei bine toți banii aceștia, care ne rămân acum, prin faptul că Domnul ne-a izbăvit de robia fumatului, a băuturii și a petrecerilor, cui aparțin, nu aparțin oare celui care ne-a dat prin faptul că ne-a izbăvit de patimile acestea? Să ne punem întrebarea, ce facem acum cu acești bani? Normal ar fi, dacă ne gândim măcar la regulile de politece, ar fi să-i luăm în mână să mergem înaintea lui și să spunem așa, Mulțumesc foarte mult, Doamne, că nu mai afum plămânii cu țigările, nu mai îmi nenorocesc ficatul și stomacul cu băutura și acum, pe lângă toate acestea, mi-au rămas și banii aceștia. Banii aceștia, Doamne bun, sunt ai Tăi, pentru că numai Tu mai ai putut izbăvi de subrobia aceea. Ce dorești, Doamne, să fac cu ei? Timpul acesta, Doamne, nopțile acestea sunt ale Tale. Ce dorești, Doamne, să fac cu ele? Toți credincioșii care sunt izbăviți de Dumnezeu de patimile acestea și nu se duc înapoi la el cu toate cele ce au căpătat în urma izbăvirii, nu folosesc acum banii, timpul și sănătatea în slujba celui care le a dat, fac parte din categoria de hoți și tâlhari, pentru că ei fură ceea ce este al Domnului și îl folosesc în scopurile lor. Chiar dacă nu sunt scopuri murdare, chiar dacă nu este vorba de scopuri păcătoase, dar folosindu-le pentru mărirea de confort ale trupului lor, fără să întrebe pe Domnul ce vrea el să facă cu banii aceștia, intră în categoria de hoți și tâlhari, să ia aminte toți cei care sunt izbăviți de Domnul. În versetul 7, Domnul Isus dă un răspuns lui Iuda și spune Las-o în pace, căci ea le-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Mirul Mariei a ajutat ca înțelesul morții Domnului Isus să se păstreze pentru mulți. Ea a făcut aceasta numai din pricină că îi iubea pe scumpul ei învățător. Tot așa și Mântuitorul Hristos a murit pentru că a iubit pe păcătoși. Moartea lui e o faptă ca și a Mariei, din dragostea cea mai curată. Amândouă au un miros plăcut. Ca să-și arate dragostea, Maria a trebuit să se jertfească. Acest mir s-ar fi putut vinde cu 300 de lei, dar fapta Mariei ne ajută să vedem jertfa cea mai mare a Domnului Isus Hristos de pe Crucea Golgotei. Cine poate înțelege cât de mult l-a costat pe el să se facă păcat și blestem pentru noi? Maria a din belșug. Ar fi fost de ajuns și ceva mai puțin. Dar inima ei înflăcărată n-ar fi fost mulțumită Și nici n-ar fi răspândit un parfum așa de pătrunzător și așa de plăcut Harul Domnului însă dă nespus mai mult El ar ajunge pentru mii și mii de lumi Dar Isus a zis, las pace, că ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele Fratele meu, orice faptă frumoasă pe care vrei să o faci pentru persoana Domnului Isus, fă-o nu te uita la oameni și la felul cum te judecă ei. Domnul Isus îți va lua apărarea și când te apără El, cine îți mai poate face vreun rău? Dacă toată lumea s-ar năpusti asupra ta pentru o faptă săvârșită din dragoste și din ascultare față de Domnul Isus, nu te teme, El te apără. Dar dacă toată lumea te-ar vedea de bine și te-ar lăuda, iar tu ai fi neascultător față de Domnul Isus și de cuvântul lui Scris, Cine te va scăpa în ziua judecății? Oamenii nu pot să se răscumpere unii pe alții, nici pe ei înșiși. Domnul Isus nu s-a apărat niciodată pe sine, dar pe alții totdeauna i-a apărat. Nici Maria nu s-a apărat când a fost mustrată de Iuda, ci a apărat-o Domnul. Când vrem să ne apărăm noi în învinuirile ce ni se aduc, nu ne mai apără Domnul Isus. Să ne răsăm, deci, liniștiți și plini de încredere pe brațul scumpului nostru Mântuitor, căci El ne va apăra în fața tuturor celor care ne învinuiesc. În versetul următor, la versetul 8, Domnul Iisus continuă să spună lui Iuda și celor de lângă el. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna în Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare, cum ne spune Iacov, adică în felul lui de a fi, în natura, în firea lui. În lucrarea lui însă, când e vorba de felul cum lucrează, el are vremi rânduite după planul pe care și l-a alcătuit în sine însuși. Vremurile, prilejurile acestea trec și nu mai revin, de aceea nu trebuie pierdute. Tot așa era și starea Domnului sus pe pământ. Numai pentru o vreme Iar cine știa să răscumpere această vreme Avea un câștig nebănuit și veșnic Maria a știut prin lumina credinței Să se folosească de vremea înaltă pe care o trăia Adică de faptul că Mesia, Mântuitorul lumii Se afla printre oameni și chiar în casa ei De aceea a dat pentru el ce a mai scump Iodan n-a știut această vreme N-a cunoscut pe cel care venise din cer pentru mântuirea oamenilor, pe cel care era mai presus de orice, și din pricina aceasta nu l-a prețuit, ci punea pe săraci mai presus decât el. Dar tu, dragul meu, îți dai seama de vremea pe care o trăiești, de prilejul pe care îl ai acum, ca să prețuiești pe Domnul Isus cum se cuvine și să te predai lui ca să fii fericit în veci? Pe săraci, spune Domnul Iisus, îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus a lăudat fapta Mariei, dar ne-a dat și nouă o prețioasă învățătură și o regulă în ele noastră și anume, să ne ocupăm totdeauna, în primul rând, de cei pe care nu-i avem permanent lângă noi. Mântuitorul nostru ne dă un îndemn nespus de folositor în experiența noastră duhovnicească. Zice un om al lui Dumnezeu în felul următor Sunt clipe când recunoaștem ușor că Isus Hristos este în noi. Vin iarăși alte clipe când s-a lăsat parcă asupra sufletului credincios un ză ravnic negru și el nu mai vede nimic. Experiența acestor schimbări în starea sufletească o face orice creștin. Câteodată credinciosul este plin de toată puterea și lumina lui Isus iar altodată se află parcă pe un pământ uscat, fără apă. Avem chiar dreptul să suspectăm credința unui om care nu cunoaște aceste fluxuri și refluxuri. Numai față de nimicuri avem mereu aceleași sentimente și numai acela, pentru care Isus este nimic, numai acela are mereu o stare sufletească la același nivel. Totuși, cât timp credinciosul nu vede pe Domnul, Trebuie să las în suspensie toate hotărârile importante Căci dia de greșeală este mare Dar când Domnul se arată iarăși Totul se luminează și el ia hotărârile drepte Domnul Isus arată aici că pe săraci aveți totdeauna cu voi Dar pe mine nu mă aveți totdeauna Într-un alt loc spune Domnul Isus: Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului Domnul Isus este mereu cu noi dar numai în starea de zi, adică lumină. Și aceasta înseamnă starea de ascultare față de cuvântul lui scris. Cine este cu cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu el, binecuvântat să fie numele lui. Iată ce ne istorisește în continuare Evanghelistul Ioan, după acest incident, la versetul 9 din Ioan 12. O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo. Nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Observăm de aici că prezența Domnului Isus într-un loc nu putea rămâne ascunsă. Astăzi lucrurile stau la fel. Când dintre el, într-o inimă, îndată se duce vestea și află toți, și prietenii, și dușmanii. Domnul Isus este lumină. Iar lumea se află în întunericul păcatului și al morții. Cum să poată rămâne ascunsă o lumină care se aprinde într-un întuneric mare? Acolo unde nu se vede Hristos, acolo unde nu se vede felul lui de a trăi, acolo să se știe sigur, nu se află el. Fie că este vorba de o inimă, o familie sau o adunare și nu se află chiar dacă se fac mărturisiri cu gura. Luminii nu-i trebuie să îi se facă reclamă, existența ei mărturisește prin aceasta prezența. Prezența Domnului Sus într-un loc atrage mulțime de oameni, la fel și prezența celor înviați de El din moartea păcatului. Ne arată ce deci aici Evanghelistul Ioan că au venit acolo nu numai pentru sus ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Un înviat din morți este o priveliște pentru toți oamenii. Tot așa și un înviat din moartea păcatului pune în uimire pe toți cei care îl cunosc. Unde se întâmplă o lucrare a Domnului Isus, se vede îndată și se duce vestea. Lazăr cel înviat din morți era o mărturie puternică pentru toți iudeii. Prin el, Domnul Isus devenea tot mai cunoscut și mai înțeles de popor. Dar prin tine, dragul meu, cum este înfățișat Domnul Isus? Dacă se văd lucrările lui în viața ta, atunci îți împlinești cu adevărat rostul pe pământ. La versetul 10, ca întotdeauna, întâlnim și reacția preoților, cărturarilor și afariseilor. Iată ce citim. Preoții cei mai de seamă au hotărât să o moare și pe Lazar. O, conducătorii aceștia religioși, ei niciodată nu pot suferi nici pe Isus, adică felul de a trăi cum a trăit Isus, și nici pe cei care sunt al lui Isus, de aceea i-au măsuri urgente pentru nimicirea lor. Prin însăși faptul că un om înviat din felul de a fi al lumii, din moartea păcatului, nu se află în mijlocul celorlalți oameni, viața lui cea nouă mărturisește împotriva vieții lor, a credințelor și de aceea nu-l pot suferi. Și cu cât sunt mai religioși, adică au funcții mai mari în partida lor religioasă, cu atât se împotrivesc mai mult Domnului Isus și credincioșilor săi, adică cei înviați din moartea păcatului. Preoții cei mai de seamă au hotărât să o moare și pe Lazar, pentru că Lazar era o puternică mărturie pentru Isus, pentru puterea lui Dumnezească în fața mulțimii. Această mulțime, care cunoștea cine este Lazar, că a fost mor și acum este viu la porunca lui Isus ar fi crezut și urmat pe marele învățător și s-ar fi ridicat împotriva conducătorilor religioși. De aceea ei au hotărât să ia pe Lazar din ochii mulțimii. Cei care nu pot suferi pe Isus, nu-i pot suferi nici lucrările lui. Cine urmărește pe un credincios ca să-l nimicească, chiar și numai cu sabia limbii, acela urmărește și lucrările lui, nimicindu-le peste tot unde le întâlnește. Lazar, din istorie, n-a fost omorât de mari preoți, pentru că Dumnezeu nu a îngăduit lucrul acesta. El a trebuit să mărturisească mulți ani despre Domnul Isus și despre minunea învierii petrecute în viața lui. Se presupune că Lazar ar fi avut vârsta de 30 de ani cu ocazia învierii, și după înălțarea Domnului Sus la cer, a fost izgonit împreună cu Maria, sora lui, de către iudei, reușind să scape cu o barcă pe Marea Mediterană. După Epifane, ar mai fi trăit încă 30 de ani și că ar fi propovăduit Evanghelia în Cipru, apoi în Marsilia. Toate acestea sunt păreri neîntemeiate tradiții născute în mintea oamenilor. Astăzi, în locul cu din fosta Betanie, se poate vedea un mormânt presupus fiind al lui Lazar. Deci, tot o părere. Dar după păreri nu ne putem lua și nici nu ne întemeiem credința noastră pe ele. Cuvântul ne arată aici că preoții cei mai de seamă au hotărât să o moare și pe Lazar. Nebunia necredinței și orbia urii duc la hotărâri criminale. Isus a înviat un mort, iar oamenii voiau să-L o moare. Credeau ei că pot să nimicească puterea Dumnezească? Ura îi împiedica să judece drept. Ura și invidia iau mințile omului și nu mai are cu ce să judece. Dar după cum s-a spus, Dumnezeu își împlinește lucrarea sa oricât de mult s-ar împotrivi omul. În mijlocul necredinței obștești, el își înalță steagul adevărului său spre trezirea credinței în sufletele sincere ca să fie mântuite. Așa a lucrat din totdeauna planul lui Dumnezeu. Cu ocazia nașterii lui Moise, faraon împăratul Egiptului, dăduse ordinul strict omorârii tuturor copiilor de parte bărbătească, tocmai în vederea prevenirii lui Moise. Dumnezeu atunci își bate joc de el și îl pune pe el însuși pe faraon să-l crească pe Moise, să le duce în toată înțelepciunea Egiptului, să-l crească pe acela care va aduce nimicirea lui și a imperiului său. Tot așa au stat lucrurile și în cazul lui Iosif. Frații lui l-au vândut cu scopul să scape de el, să vadă ce se va alege de visurile lui, prin care profețea că vor ajunge să se închine lui. N-au știut însă că vânzândul lucrau ei înșiși la împlinirea planului acestuia al lui Dumnezeu și anume l-au vândut, l-au trimis în Egipt, unde a ajuns mare și potrivit profețiilor, frații lui au venit să-i se închine la picioarele lui. Iar culmea înșelării lui Satan a fost tocmai acolo la cruce unde Satan a experimentat pentru timp de trei zile cea mai mare bucurie a lui, dacă se poate spune că Satan are bucurie, crezând că l-a omorât pe Domnul Isus. însă culmea mulțumirii și bucuriei lui a însemnat culmea groazei și rușinii lui, căci omorându pe Domnul Isus n-a făcut altceva decât să rostească pedeapsa lui Dumnezeu asupra păcatului, și să-i dea voie apoi Domnului Dumnezeu să-L învie pe Domnul Isus la o viață nouă, căci moartea nu avea voie să pună stăpânire peste viață, și prin aceasta se i smulgă lui Satan tot ceea ce furase prin înșelare în grădina Edenului. Iubiți ascultători, niciodată să nu ne temem de tot ceea ce vine peste viața noastră. Dacă rămânem în Domnul Isus Hristos, binele ca și răul, pierderile ca și câștigurile, boala ca și sănătatea, Viața, ca și moartea, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa cum ne arată însuși cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către romani. De aceea, noi copiii lui Dumnezeu, avem toate motivele în cer, pe pământ și sub pământ. Ziua și noaptea, în toate clipele vieții noastre și această trecătoare ca și cea veșnică, să avem o bucurie permanentă, să împlinim Îndemnul lui Pavel care spune, bucurați-vă întotdeauna, pentru că tot ceea ce vine peste noi vine spre desăvârșirea noastră veșnică. A lui Dumnezeu dorim să fie slava și cinstea pentru această lucrare minunată în care ne-a și pe noi, dându-ne un suport temeinic și veșnic de siguranță, de liniște și de așteptare plină de încredere bucuroasă în numele Lui. Aceste gânduri pline de nădejde și încredere în Dumnezeul nostru atotputernic și veșnic Anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului I-148 Care o vine cu dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână în noi și peste noi Așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos, amin